Domnului peste voi toți căuți ca să i de oameni Dumnezeu până acum și curudați În lor La vății Hristos noastre La toți Și la ce-am din vă Hristos adevărat Dumnezeu preacurat din Maicii sale, ale Sfinților Slăvituri și în tot apostol, apostoli, ale cintru Sfinți Părintelui nostru Ioan Curedea, ori Patriarul Constant din Lui, ale Sfinților cu Părinți, Ucești și Ținai și Rai, al cărora bune să vă și mare Sfinților Adichere Mărgurizitorului și Ioan Maximum Vecelescăru Ioan Vozevitul, ale Sfinților și drepților Dumnezei Părinții Ioachim și Ana, Sfinților Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun de oameni mitori, Deci în, în, în, în, în, în, în, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Iubiți-le o credincioși, Dumnezeu, din bunătatea sa infinită, din milostivirea sa față de neamul omenesc, a venit pe Pământ ca să vin de deci toată boala și neputința în popor, după cum spune Sfântul Apostol Pavel. Și în nenumărate rânduri El însuși a spus că am venit ca orbii să vadă, muții să grăiască, demonii să se izgonească din oameni, săracilor să binevestesc. Același îl spunea și Sfântului Ioan Botezătorul care avea o îndoială. Întrebându-se oare Iisus este Mesia cel mult așteptat de neamuri <coughs> și atunci s-a convins când a aflat că astfel de minuni se fac în popor, că astfel de mângâieri se fac prin persoana Domnului Iisus Hristos. Aceste minuni s-au făcut și se fac până astăzi din bunătatea infinită a lui Dumnezeu. Dar unii au ochi să vadă, alții au ochi care nu văd, sunt încețoșați datorită păcatelor, datorită nelegiurilor care se lucrează. De aceea, Întuitorul Hristos a grăit în pilde ca nu toți să înțeleagă, Și numai aceia care au inimă curată, înfrântă și smerită. Acelora s-a descoperit Dumnezeu care tremurau de cuvântul Lui cum spune prin glasul prorocului Ieremia, adică acelora care erau buni, care aveau atributele Dumnezeu lucrătoare în ființa lor, care nu vreau darul Dumnezeu care s-a săbit în ființa lor. De aceea, Mântuitorul Hristos este bun cu toți, pentru că vrea ca pe întreg neamul să recupereze, că era amenințat de pieirea veșnică datorită neascultării protopărinților noștri și datorită păcatelor succesorilor lor. Firea îngerească nu era căzută în totalitate, de aceea spune uh, Apostolul Pavel că nu fire de îngere a luat Domnul, ci firea oamenilor pentru că omenirea toată mergea în de cele datorită a cerui legământ făcut cu viclenie de către o diavol lui Adam. Și iată că Mântuitorul Hristos din milă, din bunătate, vine ca să vindece rănile sufletești mai ales, dar totodată și rănile trupește, totuși nu a tuturora, ci a unora numai, Iată, vedem în unele minuni că strigă muribundul, cel bolnav, strigă către Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și îi vindecă rana și îl vindecă atât trupește cât și sufletește. Alteori de la distanță, iată că leproșii din Evanghelia de astăzi vin și cer Mântuitorului Hristos să-i vindece cu multă încredere cu multă credință, cu multă râvnă. Deși nu erau atât de aprinși în credință, totuși durerea i-a ca să meargă la Mântuitorul Hristos să ceară vindecare, să ceară mânghiere. Și vedem că îi vindecă pe toți, dar nu prin cuvânt cum făcea uneori, nu prin minune imediată, ci îi trimite la preoți ca să împlinească legea lui Moise, pentru că prin Moise Dumnezeu a dat poruncă ca toți care sunt leproși să fie izolați și reprimiți în societate numai după ce se vindecau și aceasta numai cu îngăduința cu Blagoslovenia preoților. Ce înțelegem noi de aici? Că Mântuitorul Hristos putea să se în îndată, dar i-a trimis la preoți să înțelegem noi că trebuie să mergem să ne pocăim. Spunea prin prooctul Isaia, spune tu mai întâi de ca să primești iertare, ca să primești vindecarea de la Dumnezeu. Deci ne îndeamnă la pocăință. Prin glasul său divin când spunea pocăiților că s-a în împărăția cerurilor și prin glasul care la fel grăiau, la fel ne îndemnau la aceeași pocăință purată, sinceră. Deci iată că vindecarea, ori trupească, ori sufletească, se câștigă prin pocăință. Botezul lui Ioan nu dădea iertarea păcatelor, și numai era o introducere hmm. în Vindecarea duhovnicească era numai un antet, numai o pregătire a celor de atunci ca să vină către Dumnezeu cu toată ființa lor. și Deci nu era iertarea păcatelor. Iar acum Mântuitorul Hristos, prin harul său dumnezeiesc, iartă nu numai păcatele făcute cu lucru sau cu cuvântul, ci cele și și cele cu gândul pentru că sunt păcate care se săvârșesc cu gândul și dacă ele pun stăpânire pe om încetul cu încetul se trece la faptă de altă rădăcina păcatului este păcatul cu gândul și dacă nu distrugem rădăcina sigur va odrăsli și se va mări și se ajunge la letra duhovnicească Tocmai de aceasta vreau să vorbesc astăzi, ca să vedeți cât de periculoasă este lepra duhovnicească, adică întunecarea minții. Că lepra trupească poate să fie mântuitoare, dacă o răbdăm, dacă nu cârtim, pentru că Dumnezeu, atât de bun fiind, pe toți vrea să ne ducă în împărăția Lui. Și dacă trimite cuiva boli, nu, nu trimite din cauză că este rău, ci din cauza că este econom al Tainerului Dumnezeiești și că vrea ca în felul acesta să ne mântuiască pe unii. Suntem nedumeriți, dar iată că Sfântul Ioan gură de Aur ne dezleagă această Taină și spune vrea să ne facă o culună mai mare, că răbdând și mulțumind mai mult decât Mulțumim mulțumind chiar lui Dumnezeu, ne arătăm recunoscători față de darurile lui și Dumnezeu va turna dar încât putem răbda orice fel de boală, orice fel de necaz în lumea aceasta. Ați văzut cu toții, poate, bolnavi care mulțumesc lui Dumnezeu. Și ați văzut, ați văzut și dintre aceia care cărtesc cât de plăcut sunt aceia, cât de mare curaj ne dă nouă care suntem chipurile într-un necaz, într-o durere. Când îi vedem pe acei atât de suferinți că rabdă fără să cârtească, acea îndrăzneală, acea, acea bărbăție care au ei în boală, nu este decât de la Dumnezeu. De aceea ne dă nou curaj ca să răzbatem, să trecem peste intemperiile, peste vicisitudinile, peste necazurile care ar fi nouă rânduite. Uneori sunt doar îngăduite, dar ori chiar rânduite de Dumnezeu, tocmai pentru ca să ne facă acea cunină mai strălucită. Și dacă vreți, mergem în Testamentul vechi și vedem câte a îndurat dreptul Iov. Pe urmă, în Testamentul nou, în secolul IV, câte a îndurat Sfântul Ioan angură de aur, Și ce frumos sfârșește viața lui zicând Slavă lui Dumnezeu pentru toate! deși era în exil era în surghiun, deși era atât de ponegrit de confrații lui deci nu de păgâni cât mai ales de confrații lui, de episcopii lui de aceia care înclinați spre cele luxoase au lăsat pe Dumnezeu cel adevărat și se închinau putem spune idolilor pentru că de aceea și căzut Constantinopolul în mâna turcilor tocmai pentru că viața duhovnicească de căzuse și Sfântul Ioan de Aur încă de atunci din secolul IV critica păcatul atât a bogaților cât și a săracilor pentru că și săracii pot greși pot tânji după bogăție și să facă nedreptăți deci iată că așa cum toți au șanse de a se mântui, tot așa din toate categoriile sociale se pot pierde dacă nu ți legătura cu Dumnezeu dacă nu sunt atenți la tot pasul să nu creadă cineva că dacă este botezat și că are oarece faptă bine are toată garanția mântuirii până nu-și curăță și gândul deci trebuie să ne luptăm permanent nu întâmplător au spus mai mulți filozofi mai ales creștini dar și filozofi păgâni că viața noastră este o luptă o luptă cu păcatul pentru că suntem între cer și pământ între îngeri și demoni și ne dăm aici examenele dar nu trebuie să ne înfricoșăm niciodată chiar dacă acum sunt vremuri apocaliptice chiar dacă acum toți diavolii sunt sloboziți în lume de aceea Mântuitorul Hristos cred că este și El mai prezent că ne trimite mângâieri mai multe ca să putem să biruim că fără de mine nu este să a face nimic spune Mântuitorul dacă noi îl chemăm în ajutor, iată că vine și sunt convins că cei care vă rugați acasă, cei care veniți la biserică, simțiți o odihnă în suflet. Dacă nu totdeauna, măcar uneori, care ne echilibrează, vă echilibrează. Adică dacă oricine caz ar da năvală peste noi, când ne rugăm lui Dumnezeu, trimite o lumină în suflet, o odihnă, o pace interioară. Și aceea se simte când noi suntem sinceri când ne străduim să iertăm pe aproapele orice ne-ar fi greșit, orice ne-ar fi supărat El. Numai atunci se simte o aceea interioară de plină. Și iată că pentru noi toți Mântuitorul Hristos a venit să ne dea pacea aceea pe care o dăuia Sfinților Apostol când se înălța la cer zicând Pacea mea o las vouă. Acea pace divină nu o simt păgânii, n-au cum să o simte, ei sunt mereu zbuciumați, ei sunt mereu răzbunători. Dacă noi suntem uneori răzbunători, uneori alunecători în păcat, înseamnă că Duhul lui Dumnezeu l-am alungat din noi și de aceea trebuie să ne luptăm să vină din nou, să-L atragem către noi, să atragem bunătatea Lui, să atragem... Darul său ceresc. Iată că cei zecele proști din Evanghelia de astăzi au atras acea bunătate a Lui Dumnezeu, dar numai unul a venit să mulțumească și atât de mult s-a supărat Dumnezeu încât a întrebat oare nu toți s-au vindecat? ea sigur că s-au vindecat și iată mâhnit întreabă retoric, dar cei nouă unde sunt? De ce n-au venit să dea slavă Lui Dumnezeu? exact cum pățim noi de multe ori uităm să dăm slavă lui Dumnezeu pentru că ne mângâiem. vin unii oameni foarte zgrobiți datorită necazurilor mai ales a necazurilor care le fac fiilor dar uneori a bolilor care dau nevală alteori cer reușită la examene de tot felul și dacă obțin reușita uită să dea slavă lui Dumnezeu Iată, cei mai mulți care reușesc la un examen, ce fac? Se îmbată, se destrăbălează chiar, măcar se desfată un pic, dar uită să aducă mulțumire lui Dumnezeu de multe ori și cu aceea putem să ne asemănăm noi. Dacă medităm un pic, ne asemănăm cu cei noile leproși, dacă nu toți, aproape toți. De aceea trebuie să punem început vieții noastre, trebuie mai mult să ne gândim cum să lucrăm ogorul acesta sufletesc, ca nu cumva să se întrebe Dumnezeu unde sunt creștinii mei care au avut mângâieri de la mine cărora le-am trimis atâtea bunătățuri pe care am mângâiat în necaz, în durere, în boală deci să nu atragem cumva mânia lui Dumnezeu și bunătatea lui dar pentru că nu este numai bun, ci este și drept, de aceea uneori se mânie. Mânia este o prihană, nu este o calitate, dar mânia de care se vorbește în Evanghelia lui Dumnezeu este datorită păcatelor noastre. De aceea Dumnezeu spunea uneori că îmi pare rău că am făcut pe om. Nu pentru că într-adevăr îi părea rău, pentru că el tot ce a făcut este bun. Vedem, citim la cărțile facerii. Dar noi am atras mânia lui Dumnezeu prin păcatele noastre. Și tot noi putem să-l îmblânzim să-l înduioșăm, să-l facem să uite, să dea uitării păcatele noastre. Și de vor fi, cum spune prologul Isaia, păcatele noastre ca roșeala albe de ca luna le va face. De vor fi ca mohoriciunea le va face mai albe ca zăpada așa cum spunea și prorocul David, ca să-i spele păcatele și să-l curățească precum zăpada. Prorocii au compărat cu ceva material ca să înțelegem noi, dar mult mai albe decât zăpada le face. Deși am supărat noi pe Dumnezeu la culme, nu există păcate care să nu poată să ierte Dumnezeu acelea care sunt împotriva Duhului Sfânt de care pomenește El chiar dacă le-am face în viață de exemplu am hulit pe Dumnezeu totuși dacă ne pocăim și nu murim în acele păcate Dumnezeu e atât de bun încât le trece cu vederea dar să nu murim cumva în acele păcate de aceea trebuie să nu facem niciodată astfel de păcate de exemplu a huli sau a ne încrede prea mult în Dumnezeu adică a fi nepăsător cu speranța că Dumnezeu arată orice, ci în tot momentul să fim grijuli cu sufletul nostru, pentru că nu știm în care ceas vom muri. Tocmai aceasta este o taină minunată că nu știm când vom apune, când vom trece de aici, dincolo. Iar pentru cei care se deznădășduiesc de viața de dincolo, nici nu mai am ce spune. Că în zadare este credința în Hristos, dacă nu se. Nădăjduiește în viața de dincolo Aceasta ar fi o nebunie Să nu nădăjduim că este viața de dincolo Unde este adevărata răsplată Pentru că vedem aici că unii nu sunt răsplătiți pentru faptele cele bune Decât parțial Sau poate chiar deloc Unii superă pe nedrept Cum a fost într angură de aur Vedeți cât de mare și numesc eu cel mai mare predicator Al tuturor timpurilor Și totuși atât de ponegri de oameni de deci, sigur va lua răsplata dincolo Cum spunea un alt preasfințit în metropolit, Că la a visat de Sfântul Glichere, care stătea la rând Și îl întreabă ce face aici Și spune aștept să iau plata pentru uh, faptele cele bune Exact cum spunea Sfântul Apostol Pavel Că lupta cea bună a luptat, credința a păzit adevărul a mărturisit aștept să-mi au răsplata să-și ia cu luna. de aceea noi să nu deznădăltuim în boală să fim recunoscători totdeauna că iată, mi de o pildă Sfântul Gerasim de la Iordan a vindecat un leu, a luat o țăpușă din laba unui leu și iată că atât de recunoscător a fost leu față de Sfântul Gerasim încât i-a slujit până când Sfântul uh, Gerasim a murit și atât de mult s-a uh, necăjit leul că a murit și el pe mormântul Sfântului Gerasim dacă atât de recunoscător a putut să fie acel leu față de Sfântul Gerasim cu atât mai mult trebuie să fim noi recunoscători față de darurile lui Dumnezeu nimeni să nu se plângă că n-ar avea darul de la Dumnezeu toți avem mai multe sau mai puține numai unii le simt unii le fructifică, le înmulțesc, așa încât sunt binefăcători, sunt de folos și pentru cei din jur, alții le îngroapă și ați văzut poate cu toți oameni care spun că Dumnezeu și-a întors spatele de la ei. Nu este adevărat. Și Dumnezeu poate pentru un moment ne lasă în ispite ca să strigăm către El. Uneori ne lasă chiar pe marginea prăpastiei ca mai mult să strigăm către el și îndată va veni cu mâna sa salvatoare și ne va apuca și ne va spune puțin credinciosule pentru ce ai slăbit în credință de aceea să fim mereu cu nădejde. <coughs> să îmbărbătăm pe cei puțin la suflet ne îndeamnă Apostolul Pavel să ne îmbărbătăm și pe noi înșine prin credință vie, lucrătoare prin lucrarea faptelor bune, pentru că uneori chiar o faptă care mi se pare nouă măruntă, s-ar putea ca Dumnezeu să o coteze faptă enorm de mare și de aceea ca să dobândim împărăția cerului trebuie să fim silitori trebuie să fim atât de râvnitori către toate mi se par nouă mărunte, dar iată că au efect mare unora un pahar cu apă, spune Mântuitorul Hristos, că nu va rămâne nerăsplătit. Cât de mult face un pahar cu apă, care alte ori îl ignorăm, îl aruncăm, cât de mult face pentru un om însetat. Exact așa face un gest plăcut, un zâmbet pentru omul necăjit. Un ajutor cât de mic. De aceea noi trebuie să ne iubim unii pe alții, în îndeamnă Evanghelia. Să ne ajutăm și abia atunci dovedim că suntem ucenicii al lui Hristos abia atunci ne dovedim a fi creștini <coughs> și să nu așteptăm de exemplu răsplată pentru că ne sunt Sfântul Ioan de aur de, dacă de la un împărat pământean aștepți mult să-ți când ceri de la împăratul cerului și al pământului merită să nu cerem lucruri dintre astea tricătoare de astea mici, de 2 lei ci să cerem împărăția cerurilor să cerem Bunătatea Lui infinită să se reverse peste noi. Și de aceea sunt convins că ne va răsplăti orice efort. De exemplu, stați în picioare atât de mult, nu cum stau catolicii pe băncuțe. Vă osteniți atât de mult. Sunt convins că Dumnezeu vă va răsplăti această osteneală în sutit și în nit. Și de aceea și acasă... <coughs> să faceți puțină o stemială, să vă rugați și pentru vrăjmași, chiar că asta este poruncă de la Dumnezeu, și pentru cei care sunt nepăsători, că iată Mântuitorul Hristos se-a vindecat pe toți cei zecele proști, n-a făcut părtinire, numai s-a nemulțumit. De aceea și noi, în rugăciunile noastre, și dumneavoastră, sunteți datori, să vă rugați și pentru cei puțini puțin la suflet și cu nădejde, că mi de Sfântul de fericitul Augustin cu mama lui, 28 de ani s-a rugat ca el să revină la credința în Hristos, că era alunecător în cele păgânești. Și abia după atâta timp, după atâta mare de vreme a venit la credința în Dumnezeu. De aceea și noi cu multă nădejde să ne rugăm că, că atunci când va bine voi Dumnezeu, cândva va trimite mângâiere și câtă odihnă avem în suflet, când, iată, rugăciunea noastră a fost auzită. Iubiți-vă și bunătatea lui Dumnezeu să se reverse peste noi toți. Să atragem bunătatea lui prin rugăciune, prin milostenie, am spus cât de mică, pentru că aceea valorează mult la Dumnezeu. Prin iertarea unui spre altul, prin îngăduință, pentru că toți greșim cu ceva, dar dacă ne îngăduim, iată, instituim raiul aici pe pământ. Și astfel Dumnezeu ne vindecă atât trupește cât și sufletește. Vedeți că în Evanghelia de astăzi numai leprosul mulțumitor a primit și iertarea păcatelor. Fie ca bunul Dumnezeu să ne dea datorită râvnei noastre, datorită credinței curate, să ne dăruiască vindecare, sufletească și trupească, ca toți, într-un glas, să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh. Amin. Să trebuiți corinții la Dumnezeu. Mercurii este Sfântul Antonia, sâmbătă Sfântul, Sfântul Ieftimii cel Mare. Mulțumim vă de-a <gătări>